Я знаю. Ох і налякані ви всі, тату, з досадою мовив Олег. Бо учений, а ти дурний. З вашою ученістю. Батько наліг грудьми на сідло велосипеда, важко дихав. Та ж позабирали. На моїх очах, і здебільшого, за дурний язик. За слово, одне. Кажу ж, не нікому. Братові, другові, батькові. Олег подивився на батька. В батькових очах стояв дим. Батькові? А що ж ти думаєш? Олег здригнувся, в першу мить ще нічого не втямив, тільки відчув, що щось сталося велике, жачне. В наступну хвилину душу варило кип'ячкою. Його охопило сум'яття, майже жах. Широко розкритими очима дивився на батька. Маленького, побитого з моршками, ніби вперше бачив. Синюшні губи тремтять, волосини на носі. Чому не зрізав? Завше такий тихий, добрий, плохий, курки не зобідить, і враз відчув, що батько вже ніколи не буде для нього таким, як раніше. Щось пролетіло поміж ними. А ти думав, скрипінням чавив батько крізь синючні губи, ти думав? Два роки полон, прийшли наші, знову за колючий дріт, у замок якийсь нас загнали, тисяч п'ять, вже під конюшнею лежав. «Дезентерія! Ти бачив, який я прийшов? Конав. А звідти одна путь у Сибір. Я й не доїхав би туди. Два роки помирав і не помер, а тут знову смерть». Батько розпростався з його очей, текли сльози. «Я ні на кого, сам бачиш, не забрали нікого, ні за в заводі, ні в селі. Тільки так одмічаюся в кума. «Аж не всі такі! Для тебе, дурака, кажу!» З далекого кореня на огірках вилізла жінка, подивилася на них з-під долоні. «Ходімо! Запізнимося на поїзд!» – незнайомим голосом мовив. Олег зрушив з місця, неначе переступив якусь межу. Подумав, що й справді переступив межу і вже житиме в іншому вимірі і часі. І на батька дивитиметься інакше». Навручив чорний, наврочив. саме про таке розказував, раптом обізлився на колишнього НКВДста і враз чорною стрілою в голові змигнуло, а сам би як вчинив на краю смерті. Тієї стріли злякався. Добре, що вона не влучила в нього, але в батька, який вибухнув з любові до нього Олега і з дурості, аж кригнув зі із злості зубами, мовчав би. А тепер. Хоч і вина його, чи не його, прокляття всім тим на голови. Батько човгав по дорозі, збиваючи пилюку. По гамазей, за жовтою будкою, на посипаному угільною жужелицею перончику, стоялось десяток постатей. Стежка бралася під гору, батько наліг на руля, не оглядаючись, кинув через плече. Я той пошуткував, не бери в голову, вік наш такий страшний. І я у тобі в осторогу. Олегові згадалося, батько приїхав і всі думали, що помре, такий був виснажений, хворий, ще й повідкривалися рани, і згадались важкі зарубки чорного. В кожному гурті, в кожному колективі обов'язково є о той таврований чоловік, з більшого з примусу. Подивився. На свого тихого, завши обережного, якось зіщуленого батька, який саме скинув кашкета і витарав лисину. Лисим колись буде і Олег. В його чуб пробиваються непомітні затоки. гупрів. Йому стало шкода його. І тяжко на серці. У гуртожитку крутилася все та ж ремонтна Веремія. Увечері на лоджії другого поверху здибав самотню. Чаріту, і щось знайшло на них Вони цілувалися, притискалися Одне до одного, і вже розгойдувалися З липкими тілами в певному Одвічному, сущому для всього живого Ритмі, в бузкових очах Чаріти палав вогонь вседозволеності І його не зупинила Навіть думка про Комсомольський комітет Які, окрім інших обов'язків Перебрали на себе обов'язок Приневолених сватів І вже погнали до захсу не одну пару і одірувало одне від одного хихотіння іншої пари, яка забилася на ту ж лоджію. Олег остуджував голову на дворі, довго шкребав по мокрому після дощу асфальту, гасив дрібний дрож у тілі і не знав, добре чи недобре, що не сталося те, про що постійно думав, чого прагнув з трепетом, з боязкістю. Те сталося в нього лише один раз в житті, чи не сталося? Сталося Куцов розбитій копеці сіна з розбитною розведенкою нонкою, з якою вони жирували в обід. Він сфарфувався, втік і уникав її, і думав про неї, про ту легкість, з якою вона пішла на те. Любовна жага мучила його постійно, надто ранками, коли пробуджувався, іноді до нестерпності. Йому вже двадцять п'ять, деякі його ровесники поженилися і розженилися, в їх компаніях він вдавав бувалого кавалера і в душі соромився того, Ще й боявся, що оте повториться. Отак само Куцо. Хоч від хлопців уже знав, що так воно відбувається першого разу майже у усіх. Ходив і думав. А коли зайшов до вестибюля, майже не самохідь, байдуже, підчовгав до скриньки студентської пошти на стіні з чарунками на кожну літеру. Бо ж ні відколи, не сподівався, запустив руку в чарунку на літеру «З» і намацав товстий конверт. Ковзнув очима по конверту – Лист призначався йому зі зворотною адресою Медведівка Чорному. Щому схвилювався. Листа розкубрив за столом у кімнаті, не звернувши уваги, що він з двох листів увіп'явся очима в нерівні, які бігали і падали праворуч літери. Добрий день, Олег Іванович. З привітом к вам, Василь Гардієвич. Чорний писав російсько-українською мішанкою. В листі українськими словами розповідалося про село, риболовлю, все інше, писане російською мовою. Ще й мов бекпин із себе чи виправдання. От я скорбився, хотів написати по-нашому, но не сумел. Оказывается, забив.